Kapitola 16. Nevyslovená obava Po tom, co jsem spatřil Ambroze a Denu společně v Imre, opadl jsem do temné nálady. Cestou zpátky na univerzitu mi v hlavě kroužily myšlenky na ty dva. Dělal to Ambrose čistě ze zášti? Jak k tomu došlo? Co si asi jde na myslí? Po bezesné noci jsem se pokusil nemyslet na ně. Místo toho jsem se zahrbal ještě hlouběji do archívu. Knihy jsou chabá nahrážka ženské společnosti, ale snáze se hledají. Utěšovali jsem se prolézáním temných koutů archívu v honbě za Chandrýny. Četl jsem, až mě oči pálily a hlavu jsem měl před spanou a otupělou. Uběhl skoro celý deník a já nedělal nic, jen jsem naštěvoval hodiny a plenil archív. Za svou snahu jsem byl odměněn plícemi plnými prachu, úpornou bolestí hlavy z hodin čtení ve světu sympatických lampiček a bolestivým uzlem mezi lopatkami, jak jsem se dlouho schlánil nad nízkým stolem a listoval vybledlými zbytky gilejských svazků. Také jsem našel jednu zmínku o Čandrínech. Šlo o ručně psanou knihu osmerkového formátu s názvem Jedinečný přehled lidových pověr. Odhadoval se její stáří na 200 let. Kniha obsahovala sbírku příběhů a pověr se amatérským historikem z Vintu. Na rozdíl od spisku Páření draka obecného, autor neučinil sebe sebemenší pokus žádnou z pověr dokázat či vyvrátit. Pouze příběhy předkládal s příležitostným stručným komentářem, v němž se zmiňoval, jak se pověsti kraje od kraje navzájem liší. Byl to impozantní svazek, zjemně výsledek mnoholetého výzkumu. Našel jsem v něm čtyři kapitoly o démonech. Tři o vílách, Jedna byla věnovaná pohádkám o Felurian. Pár stránek se týkalo vrávor, škubanů a trolů. Autor zaznamenal písně o šedých damách a bídých jezdcích, sepsanou dlouhou pasáž o mohelových draugarech. Šest kapitol pojednávalo o lidové magii, osobu způsobů, jak vyléčit bradavice, 12 cest, jak mluvit s mrtvými, kouzel lásky. A vše, co se týkalo Čandrínu, se vešlo na půl stránky. Není toho mnoho, co lze říct si o Čandrínech. Každý o nich ví. Každé dítě zpívá jejich písně. Přesto však lid nevypráví žádné příběhy. Za jedno malé pivo dokáže sedlák dvě hodiny vyprávět o dané linzích. Stačí však zmínka o Čandrýnech a jeho ústa se zavřou na zámek, dotkne se železa a odstrčí židly. Mnozí se domnívají, že hovořit o bytostech Fae přináší smůlu a přece o nich lid vypráví. Nemám nejmenšího tušení, co činí Čandrýny odlišnými. Jeden opilý dráteník ve městě Hillesborou mi pošeptal... Když o nich mluvíte, přijdou si pro vás. Zdá se, že jde o všeobecnou, nevyslovenou obavu prostých lidí. Tak tedy se píšu to málo, co jsem nashromáždil, samé neurčité obecné údaje. Čandrýní jsou skupina o různém počtu osob, pravděpodobně sedm, když uvážíme jejich jméno. Objevují se a páchají různorodé násilné činy z nejasných důvodů. Jsou známy projevy, ohlašující jejich příchod, ale ne vždy se v tom pověsti shodují. Nejobvyklejší je modrý plamen, ale slyšel jsem i o skysnutí vína, slepotě, usychání obilí, bouřkách v neobvyklou roční dobu, potratech a potemnění slunce na obloze. Celkově soudím, že jde o nevděčné a nevýnosné pole pro výzkum. Zaklepl jsem knihu. Nevděčné a nevýnosné. To mi znělo povědomně. Nejhorší bylo, že všechno, co se zde uvádělo, jsem už věděl. Nejhorší bylo, že toto byl nejlepší zdroj informací, jaký se mi během stovky dlouhých hodin podařilo objevit.